Uma entrevista com o grupo irlandês The Hot House Flowers e os novos lançamentos de Carly Simon e Eric Clapton estão aqui no Espaço Pop da programação da BBC de Londres. Mas logo de início, vamos ouvir uma das faixas do novo LP de Steve Wonder, Dark and Lovely. Steve Wonder e Darkin' Lovely, uma das faixas do seu novo álbum, Characters. E vale registrar que Darkin' Lovely é uma música de protesto contra o sistema de apartheid na África do Sul. Regina, o que mesmo que diz a letra de Darkin' Lovely? Entre outras coisas, Marcia, Steve Wonder diz nessa música que o mundo está de olho no regime do presidente Bota. E que Deus, um dia, há de mudar as coisas, fazendo o mundo girar ao contrário, de modo a ajudar os que hoje sofrem sobre este regime de segregação racial. E agora a gente muda de ritmo, passando do funk para as baladas românticas. Carly Simon está de volta, de visual novo e mais apaixonada do que nunca. Ela acaba de lançar um compacto simples e não faz por menos. Tudo o que eu quero é você. All I Want As You. five tazou trazendo Carly Simon de volta à cena pop londrina. E quem também está de volta é o veterano e famosíssimo guitarrista Eric Clapton. Recentemente Eric Clapton foi tema de um documentário na televisão britânica que também representou o ao vivo que o Eric fez recentemente. Mas essa semana a novidade é o novo compacto do guitarrista Holly Moda. I've seen the stars fall from the sky Um trechinho de Holly Mother, a nova música de Eric Clapton. Agora vamos falar sobre um grupo irlandês que faz um grande sucesso na sua cidade natal, Dublin, mas que só agora começa a chamar a atenção aqui na Inglaterra, onde, por sinal, o grupo esteve recentemente fazendo a sua primeira excursão. Trata-se dos The Hot House Flowers, o grupo já é conhecido aqui por ter participado de várias excursões dos grupos U2 e The Water Boys como banda de apoio, e também por seu patriotismo. Os Hot House Flowers têm várias músicas em irlandês. Os Hot House Flowers também têm fama por não gostarem de sintetizadores e fazerem questão de frisar que a música do grupo é autêntica e não tem nada da pasteurização instrumental que graça entre as bandas pop modernas. Um dos integrantes dos Hot House Flowers explicou à reportagem da BBC que o grupo começou sua carreira tocando nas ruas de Dublín. Ele está dizendo que tocar nas ruas foi uma das maneiras de o grupo se tornar conhecido e atrair pessoas para seus concertos. Eles chegavam no meio da rua, subiam num tamborete, chamavam a atenção dos transeuntes e começavam a cantar. Das ruas da capital da Irlanda, Dublin, para os concertos do U2 e dos Watcher Boys, e daí para uma carreira solo, que agora trouxe os Hot House Flowers, para a Inglaterra. Como foi que o grupo encarou sua primeira excursão pela Inglaterra? É um desafio, é um outro desafio, é um outro país, outro desafio. É um desafio, diz o integrante dos Hot House Flowers. É um outro país, e é claro que aqui... O grupo não é tão conhecido quanto na Irlanda, mas é excitante, pois de uma certa forma os Hothouse Flowers estão passando pela mesma experiência que passaram há cerca de um ano na Irlanda, quando o grupo era praticamente desconhecido. E pelo que tudo indica, logo logo os Hothouse Flowers estarão conquistando o público londrino. Vamos encerrar o nosso espaço musical com um novo compacto deste patriótico grupo irlandês. Encerrando o som de Londres, The Hothouse Flowers em Don't Go! It's a fresh cut grass and it's filling up my senses and the sun is shining down on the blossoms of the avenue. There's a buzzing fly hanging around the bluebells and the daisies. There's a lot more love in Love to this world. Don't. In the water And feels good Children play Building castles On the shoreline Like a painting That look of The Lord It feels so fine Oh, go oh. Don't get down Now, now, now While around That boy yeah. uh -huh.